Hatodik fejezet Másnap reggel az egész társaság reménykedve várta Mr. Bennet levelét, de megjött a posta, s egy árvasort sem hozott tőle. Családja tudta, hogy rendes körülmények között hanyag és késedelmes levélíró, de azt remélték, hogy ilyen esetben megembereli magát. Arra kellett hát következtetniük, hogy nincs semmi jó híre számukra, de még ezt is szerették volna bizonyosan tudni. Mr. Gardiner csak a postát várta meg, utána rögtön útnak indult. Az ő elutazása után minden esetre számíthattak arra, hogy ezentúl állandóan értesülnek a fejleményekről. Nagybátyuk megígérte a búcsúzásnál, hogy ráveszi Mr. Bennetet, térjen vissza Longbornba, amint lehet. Mrs. Bennet nagyon megörült, mert az ő szemében ez volt az egyetlen biztosíték, hogy férjét nem fogják párbajban megölni. Egész Meriton azon igyekezett most, hogy befeketítsék azt az embert, akit három hónappal előbb szinte földre szállt angyalként ünnepeltek. Kiderítették, hogy minden boltosnak tartozik, szerelmi ügyeid egytől egyig a nőcsábítás rangjára emelték, s az a hír járta, hogy minden szatócs családja érdekelve van ebben. Mindenki kijelentette, hogy Vikem a leggonoszabb fiatalember a világon, s mindenki felfedezte, hogy őt soha sem tévesztette meg látszólagos jósága. Elizabeth ugyan a felét sem hitte el a mendemondának, de ez is elég volt ahhoz, hogy még bizonyosabbnak tekintse Lídia vesztét. Sőt Jane is, aki még kevesebbet hitte a híresztelésekből, majdnem reménytelennek látta a helyzetet. Annyival is inkább, mert ha csak ugyan Skóciába mentek, s Jane sohasem tett le eddig teljesen a reményről, most már itt az ideje, hogy hírt kapjanak tőlük. Mr. Gardiner vasárnap utazott el longbourn ból Kedden a felesége levelet kapott tőle, amelyben közölte, hogy megérkezése után rögtön felkereste sógorát, és rávette, hogy költözzön hozzájuk a Grace Church Streetre. Mr. Bennet már előzőleg járt Epsomban és Klephamben, de nem kapott semmiféle kielégítő felvilágosítást. Most sorra akarja járni London összes nagyobb szállodáit, abban a hídben, hogy a szökevények megérkezésük után, mielőtt még lakást szereztek, egy ilyen fogadóban szállhattak meg. Ő maga nem várt semmi eredményt ettől a lépéstől, mivel azonban Sogora a fejébe vette, szívesen segít neki. Hozzátette, hogy Mr. Bennet jelenleg semmi áron sem akar elutazni Londonból, s megígérte, hogy rövidesen megint ír. Longboardman most minden nap a gyötrő aggodalmak napja volt, a leggyötrelmesebb percek pedig azok, amikor a postát várták. Mr. Gardiner következő levelében sem tudott semmi kedvező hírt közölni. Úgy látszott, Vikem nem csak attól félt, hogy Lidia a rokonai találnak. Zillált anyagi viszonyai is bőséges okot szolgáltattak a titkolózásra. Kiderült ugyanis, hogy igen tekintélyes összegű kártya adósságot hagyott hátra. Forster ezredes véleménye szerint több mint ezer fontra lenne szükség, hogy rendezék Brájtoni tartozásait. Sokkal tartozott a városban is, de becsületbeli adósságai még ijesztőbb összegre rúgtak. Mr. Gardiner nem próbálta titkolni ezeket az adatokat a Longborni család előtt, és Jane errémülve műlve hallgatta. – Kártyás? – kihátott fel. – Erre igazán nem számítottam. Sejtelmem sem volt róla. Mr. Gardiner azt is megírta, hogy valószínűleg másnap. Szombaton viszont látják apjukat. Mr. Bennetet elcsüggesztette a sok meddő próbálkozás, s engedett sógora rábeszélésének, hogy térjen vissza a családjához, és bízza ő rá a további kutatást, amint azt az adott körülmények tanácsossá teszik. Mikor Mrs. Bennett erről értesült, nem örült úgy, ahogy gyermekei várták, tekintve, hogy eddig mennyire féltette férjét. Micsoda! Hát hazajön, szegény Lídia nélkül? kiáltotta. Csak nem utazik el Londonból, amíg rájuk nem talált. Ki fog párbajozni vikemmel? Ki veszi rá a házasságra, ha ő csapot papotot hagy? Mivel Mrs. Gardiner már vágyódott haza, megbeszélték, hogy gyermekeivel együtt ugyanakkor megy Londonba, amikor Mr. Bennet onnan elindul. Így hát a kocsi elvitte őket egy darabig, és visszahozta a ház urát Longbournba.